Hej och välkomna till podcasten Bokpalt, eh, första avsnitt. Rasmus heter jag och den här, det här är en podcast som görs i samarbete med mediebyrån eh, Palt. Därav namnet Bokpalt. Eh, vem har jag med mig på tråden då? Jag har Tobias med dig på tråden och eh, jag är en eh, journalist, eller snart är jag journalist. Just nu så arbetar jag som skribent på olika tidningar och jag har tidigare varit lärare, Så det är min bakgrund vad är din bakgrund, Rasmus? Jag är också lärare, då. men äh, får du inte kalla dig journalist nu? Nej, du skriver ju texter i tidningen. Räcker inte det? Ja. ja, men det är ingen skyddad titel, är det ju inte. Men mm. äh, jag kallar mig heller för skribent. Det låter lite... Ja, det låter mer pretto förstås, men det är också äh, härligare att säga. Ha, ha. Ja. ja, ja. Men äh, vad, är, vad är det vi ska prata om idag då? Vi ska prata om Frans Kafkas... Äh, Text vill jag säga, förvandlingen. Anledningen till att jag säger text, det är för att det är lite svårt att karakterisera den. Är det en roman eller är det en novell? I USA och i England så använder man termen novella. Och den finns inte riktigt i svenskan. Vi kan inte säga att det här är en romana till exempel. Utan det vi ofta säger när vi pratar om förvandlingen är att det är en, det är en kort roman. Hmm. Långnovell finns inte i svenskan, det ordet. Det är i alla fall inte, inte särskilt utspritt. Nej, okay. Vart går gränsen för en, när en novell Blir en roman då, skulle du säga det är, är det svårt. sidantal Det är väldigt svårt att säga Det finns en del kriterier Och de flesta är väldigt, väldigt luddiga Edgar Allan Poe, känner du till En ja, ja. skräckförfattare som också var Den första deckarförfattaren Han hade en definition som sa att En novell är det Ifall man klarar av det på en sittning Alltså klarar av att läsa den under en sittning och eh, spontant kan man ju säga så här att en sittning är ju ett extremt luddigt sätt att mäta tid på. <laughs> man kan, ja, man kan ju sitta massa... i två, tre dagar. Man kan ju sitta i en timme. Ja. Ja. Så, Och läshastigheten varierar ju väldigt mycket från person till person också. Det är sant. Det är mycket sant. Eh, Jag så, sitter det här. En novell... Andra, andra kriterier för en novell är ju att... det att, eh, det är en handling som kretsar kring en person, en eller två personer. Det är sånt här som man får höra redan i svenskan på gymnasiet. Så jag vet inte jag vet inte vem det är som har stiftat de här reglerna. Men jag antar att det bara är för att hjälpa gymnasieelever på traven. Sen att det är ett fåtal platser också. Till skillnad från romanen som kan ha hur många personer som helst och hur många platser som helst och låta hur många röster som helst komma till orda. Det är lite grann hämtat från Aristoteles regler kring vad som utgör ett bra drama Det vill säga handlingen och tidens och plats, platsens enhet Det ska bara det ska utspelas under ett dygn och det ska vara på ett ställe Ja, med omledning lite grann sådär Vad mycket du kan om detta, men kan du inte berätta lite om vad var för vignett vi hörde också? Vignetten som vi hörde, det var... En låt som jag skrev med mitt gamla band I Kiruna. Vi hette Staloa Wola Efter en ort i Polen. Frågan är varför vi valde det. Men, och den låter inte Each Night, The Musical. Och den har vi valt som vignettmelodi Här i Bokpalt. Mm. Mm. Då, ja, då är vi över med formalia och sånt nu då? Absolut. Ja. Det tycker jag. Det tycker jag med. Vad har du för relation till Kafka? Min relation till Kafka Den är, den är kluven kan man säga. Jag tycker att han skriver väldigt, väldigt bra och jag har uppskattat allt jag har läst av honom. Men samtidigt så känner jag att, att eh, det är lite billigt att gilla Kafka, faktiskt. <laughs> om man tänker, om man tänker eh, jag vet inte om du har hängt med i debatten som har varit i bland annat Smålandsposten där en eh, ledarförfattare som heter Markus Svensson, en ledarskribent, han har skrivit att eh, hiphop eh, leder till för där och att –en hippopartist som Eminem, alltså en vit hippopartist– –har kunnat komma in i gänget genom att eh, nedvärdera kvinnor– –och prata illa om homosexuella sätt. Och att, att, att det har varit hans inträdesbiljett. Jag tycker att de här ledarkrönikorna är ju helt vrickade. Och, och men, men jag vill ändå använda det här, den här eh, tanken på just Kafka. Att det, är liksom, det hör till att om man, om man är en person som tal, tycker om att tala om– –att man läser mycket och ta, tycker om att tala om vad man läser– då säger man att man gillar Kafka. Det är som en inträdesbiljett i den här litteraturvetenskapens litteraturvetenskapets doshighet. Ja, på, på tal om det där så läste jag en artikel nu när jag skulle läsa på till idag, men mm. där min läsförståelse begränsade mig så jag fattade inte riktigt vad man kom fram till. Men uh, rubriken var i alla fall, därför är Kafka överskattad. Mm. Så, så det är inte helt konsensus uh, heller. Det är ju väldigt uppfriskande. Vi har ju både varit lärare. Och jag jobbade som svensk lärare på en gymnasieskola. Och då var det en tjej som hade uppgift att läsa just förvandlingen som vi ska prata om idag. Och när jag frågade henne om redovisade och hon tyckte om boken så sa hon att det var helt värdelös. <laughs> så, så sjukt då. Alltså jag fattar inte att folk läser det här. Att han inte orkar skriva här. Det händer ju ingenting. <laughs> och grej att jag hade ju verkligen uppskattat om en person som identifierar sig som en litteraturvetare och som älskar litteratur skulle sätta sig ner och ett gäng okända människor på en soffa och säga att alltså Kafka, han är så himla dålig. Hata Kafka. Helt värdelös. Jag hade inte hållit med den här personen, men jag hade ju uppskattat fräsjören i det hela, om du förstår vad jag menar. Ja, men visst. Och det, det, det är det som är viktigt då. Att man kan underbygga sitt påstående på någonting. Kan man ju nästan få tycka lite vad man vill. Ja, det. det är okej okay, att tycker gillar om Kafka. Men man ska ju helst inte befinna sig i en flock litteraturvetenskap A-studenter när man gör det. <laughs> då blir man häcklad. Ja. Mm. Jag, kan säga, jag läste Kafka första gången på gymnasiet Det var nog två eller tre år ja. Då var det min svensk lärare som tyckte att jag skulle göra det Och hon satte mig framför processen mm -hmm. Och den tyckte jag var spännande och bra Jag har inte några jätteklara minnen av den så För, ja, det är ju år sedan, är Säkert tio år sedan eller något Man läser ju aldrig någonting egentligen när man är tonåring Nej. <laughs> Nej. Men jag tyckte ändå att det var liksom Häftigt att möta den där, vad ska man säga, byråkratin som mm. kommer fram med. Absolut. Mm. Och en häftig sak till det där då var, känner till Christopher Hitchens? Han dog för några år sedan, en ganska känd journalist och gav sig in i debatten mellan religion och vetenskap. Eller varför religion är dåligt, snarare kanske, för några år sedan. Ja, jag känner till honom Han var journalist Under kalla kriget Så han mm. var i Östtyskland tror jag det var, Och så skulle han skriva någonting och då, När han åkte dit så, så hade han bestämt sig för att Inte referera till Kafka För han tyckte att det kändes lite billigt Precis som du påpekar förut Aha, ja. <laughs> Men det första som hände var att de liksom blev omhändertagna Och ing, ing, <laughs> ingen förklarade vad det var de blev anhållna för Och så vidare som i processen då Ja, så han var, ja. fan nu kan, nu kan jag inte inte hänvisa till Kafka Så Oj. han blev tvungen att göra det ändå det, det kanske kan föra in oss på förvandlingen Just som vi har läst För just den här situationen som uppstår i långnovellen Eller kortromanförvandlingen Den hamnar man ju inte i <laughs> spontana, så, Som människa Det händer ju bara inte Nej, då, då, då måste man tolka allting som en metafor I så fall vill du berätta lite grann om vad den handlar om? Mm. Ja, vi ska väl säga spoiler alert redan nu. Alltså, för jag tänker inte ta, ta någon hänsyn till om någon lyssnar och inte har läst den här. Får ni pausa nu så gå, gå och sätta er och göra det. Man kan ju tydligen göra det i två sittningar nu då. Om det är en lång novell. Ja, då är det inte en novell längre. Då är det, bara, då är det en lång bara. Det är en ja, lång okay. <laughs> Ja, det handlar om Gre Gregor Samsa. Som vaknar upp som ett... Och det här är ju spännande då, för i den första svenska översättningen som kom i 1945, då stod det skalbagge. Mm. Men termen som, som Kafka använde själv är snarare ohyra, alltså inte mm. artspecifikt så. Hon, hon beskrivs ju senare som, som en insekt liksom med smala ben och sånt. Ja, men det är någon som kastar ett låpord efter honom i slutet någonstans av eh, kortromaner eller långnivellen. Och det, de kallar honom för dygnbagge. Så jag tror det är därifrån som den översättningen kommer ifrån. Men eh, i alla fall det är i alla fall det som inträffar i början av berättelsen. När Gregor Samsa vaknar upp och upptäcker att shit, jag är en insekt. Eller mm. han tänker inte ens shit. Alltså det är det som är så spännande med förvandlingen tycker jag. Att det är ju... Om jag skulle vakna upp som, som en skalbagge ja. så hade jag ju tänkt eller som en insekt, hade jag ju tänkt jag hade inte tänkt så mycket i klara ord utan jag hade fått panik jag hade kissat ner mig och skit ner mig och allt möjligt och bara vrålat med mina små insektsbetare vad man har. Jag hade ju varit livrädd alltså ja. men inte Gregor Samsa Nej, han, han kollar på klockan och inser att han har försovit sig Jag är lika bäst att vila lite till så jag liksom, man slipper de här dumheterna tänker han ja. Det, det, det, det är det som jag att jag känner att den är väldigt modern på ett sätt, den här. För det, man kan se det som en kommentar till arbetslinjen. Vet? Att man är sitt arbete och det som ger oss existensberättigande som människor- att vi arbetar, att vi bidrar till produktionen. För det mm. första som han oroar sig för, Gregor Samsa, det är att, han, att folk kommer att tro- att han, att han skolkar från arbetet. Och så mm. tänker han på den här företagsläkaren som, som brukar anlitas- och som aldrig låter någon komma undan med att de är sjuka utan tycker bara att folk är lata. Det är, liksom, det, är, det, han tänker, det, är det han är orolig för. Så det är helt absurt. Det är också det som ger han sitt värde sen. För när han inte längre är en bidragande försörjare i familjen. eller ens, mm. ja, Han var ju den som försörjade hela familjen. Då tycker de inte om honom längre. Nej, Precis. Eh, sen det här också att han försöker hålla masken för sin chef du vet. Att Han ropar att ja, jag känner mig bara lite yr på morgonen Det är därför jag inte kunde stiga upp när alltså chef besöker honom i, i är det en lägenhet? Jag tror det är en lägenhet hon bor i Eller om det är en villa, det minns jag inte riktigt han tror men, det är en lägenhet, men det, den har ju flera våningar Jag har att det som i alla fall Ja, eh, så chefen kommer dit med företagsläkare Och ska ta en titt på, på Gregor för att se om han, varför han har varit borta från jobbet och då skriker Gregor att jag är bara yr men jag kommer att öppna dörren direkt. Ni ska, det är liksom inte oroa sig för. Jag ska till arbetet så fort som möjligt. Så han försöker hålla masken för sin chef. Och det är lustigt att alltså, det är en större skräck i att framstå i dålig dagar för andra människor än det att vakna upp som en skalvagge. Det är, det är helt fantastiskt tycker jag. Men jag tänkte på det, den självbilden och, och eget egenvärdet också. Att, mm. För han, han var ju försörjare Av hela familjen och de, de hade en stor skuld Till den här chefen mm. Mm. Eh, Eller föräldrarna hade det Och han tänkte ju att om han inte kommer kunna jobba Nu så kommer han inte kunna försörja familjen Och allting kommer gå åt helvete Men eh, de löser ju det de började, Då börjar ju både syran och morsan Och farsan ta jobb Och kunna arbeta och kunna försörja sig Liksom Aha. gott Och deras, deras, deras liv är ju bättre av det, det är Aha. också en... En kommentar. De får ju sitt existensberättigande när de börjar arbeta och bidra till konsumtionen och produktionen. Mm. Och sådär. Det är ju en, en vrickad värld. Alltså att man, att man måste arbeta för att kunna räknas. Men det är lite den bilden som ges här tycker jag. Ja, ja jag säger inte emot. Nej. Vad, vad jag tänkte på. Jag var ute och sprang förut. Och då, då tänkte jag ju på det här då. Och då började jag koppla till de sju dödssynderna. mm och jag har inte... Spännande. Ja, det eh, blir prätt om en gång. Men det måste vi tillåta oss att vara. Eh, jo, Och då tänkte jag så här. Anledningen till att jag kom in på det var att jag tyckte att Gregor är ett konstigt namn. Det är ett jättekonstigt namn. Mm. Och Påven, som listade de sju... Också ett konstigt namn, Påven. Ja. No. Ja, fortsätt. Okay. <laughs> det tycker jag är mer befogat. Eh, Påven blir ju på... Som fader, pappa liksom, på något språk Grekiska kanske Påven som liksom eh, inför den här listan På de sju dödssynderna För det är en sammanfattning av synderna som finns i Bibeln mm. eh, Han hette Gregorius Oj Ja. Inte helt olikt eh, Gregor Nej, det är Nej. faktiskt väldigt likt ja. Väldigt lite olikt Ja, det är mest på slutet mm. Av Gregorius Skillnaden kommer Eh, högmod har jag inte kunnat eh, Riktigt få in någonstans Girighet Tycker jag mig ha sett eh, Till exempel När eh, för systern kommer in Och ska, ska mata Gregor mm. Och dukar fram massa mat Och så sådär Han glöfsar i sig massa då Det tänker jag är lite girigt ja, det, det monetära i allmänhet Att, att uh -huh. chefen kommer hem till honom För att verkligen undersöka Att, att han verkligen är sjuk det är ja. också besläktad med girighet tycker jag Eller, Ja, det var en bättre girighet Tycker ja. du Ja, det tycker jag ja, Vissa blev lite kryssade här Nej, men fortsätt ja. Välust har jag inte heller riktigt, eh, riktigt eh, placerat Möjligen eh, när man kommer in på det här oedipus som Som visar sig lite grann på slutet jag Berätta då. hur det visar sig Kafka ska jag ha haft en ganska ohälsosam sexualitet Alltså gått till prostituerade och sådär mm. Och så fick jag för mig också att han har haft någon konstig relation till sin mamma Lite för nära På Nej fan, Nej, det där tar jag tillbaka Var inte de lite mer distanserade eller någonting Hur som helst ja, Det kände ju äh... ganska kraftiga alkohol som komma utan att ha fot <laughs> Ja och vi skulle <laughs> säga det också, Kafka är inte här och kan försvara sig Nej, det är ja. inte Ja, morsan svimmar ju på slutet Och då mm. Så beskriver han en scen sen när hon vaknar upp Och hennes blus öppen och så Mm, -hmm. mm -hmm. Ja, Avund Typ i Stoedipus komplex alltså. <laughs> Jag vet inte, jag sa att det blev lite kryssat här Men värlust kan också vara att han Han tycker det är skönt Att springa in under soffan och känna den sluta sig om honom Det är liksom någon slags vällust där Just det, behöver inte vara sexuellt framkratta där kanske den Nej, men fortsätt. Ja. Avund tänkte jag på då kommer ju fram till exempel när syran spelar för fjol inför de här tre männa som som de hyr ut rum till. Mm. Tycker jag är lite märkligt gjort när man har en stor insekt hemma så där, som man vill hålla lite hemligt. Att man då bestämmer sig för att ta in hyresgäster. Ja, just det Lite märkligt agerande Men äh, där så är han ju tydligt äh, avansjuk i alla fall På att äh, de får, äh, får höra Syran spela för jord Sen frosseri Nej men det var ju där Ja, har tagit frosseri, han åt en massa skit Ja, ja det var gerighet Men vet, har, vi har ju tagit har pratat, erhet, så det, ja. det passar bra in på frosseri det där Ja, just det mm. Och sen vrede Då äh, tänkte jag på när äh, farsan kastade äpple På honom Det är jättetaskigt att han gör det han blir så arg på Gregors, alltså pappa Hans pappa blir så arg på honom att han anfaller honom med äpplen Och ett av äpplena spränger in i Gregors ryggsköld och blir kvar där Och det, det, det, detta är, är det kanske den sår. sämsta delen i boken skulle jag säga Det är ju väldigt spännande förstås ja, men... Gillar du inte spänning? Nej Nej <laughs> är det... Det är Nej, men jag tycker det är konstigt alltså, han, Jag tycker inte att det går ihop för han kan liksom klättra upp i taket Hänga upp och ner och så släppa ner Och landa på rygg på golvet liksom Utan att det är någon fara mm. Men sen så får han ett äpple kastat Mot sin ryggsköld Och då, då går den sönder och tar det Ja det är svårt det Ja Ja Det är ja, det, det, jag har lite svårt för just den. Äpple-scena Gick det igenom alla synen nu? Nej jag lätt jag kvar Men han har inte heller Riktigt fått till Han ligger ju och drar sig på morgonen Ja, men det, gör, ja, det skulle ju vara det, det då Men det gör han inte Han tycker inte om att han ligger där Ja, men han, ja. han tänker ju så här i början Att, att ja, jag ska nog sova en, en liten stund till liksom. Ja, det är sant, sant. Somna ifrån de här dumheterna Men jag tror att du är något på spåren där att man, Det är naturligtvis så att man ska tolka den här Allegoriskt eller metaforiskt Mm. Det märker man ju inte minst på att han inte är förskräckt Över att han vaknar som en skalbagge eller som en insekt För om, om Kafka hade tänkt sig det här som science fiction författare ofta gör mm. När de ska börja berätta så de tänker Tänk om det hade varit så här Om han verkligen hade skrivit utifrån den premissen Då hade vi ju fått veta mer om hur Gregor reagerar på att han har blivit en skalbagge Och sådär så det skulle vara mer realistiskt men just därför ja. att det blir så absurt allting så måste man ju tänka sig att Kafka ville säga någonting. Eller att berättelsen innehåller någonting som kan tolkas ut. Och vad det nu kan vara, det har jag inte jag någon aning om, förutom det som vi nu har diskuterat idag. Det är en eh, ganska enkel historia, en enkel berättelse men med många bottnar. Mm. mm verkligen. Ja, ja, men då var det högmod vi inte riktigt satte dit då. Ja, vad kan finnas där? E Hans syster är lite högmodig. Hon är väldigt stolt och vill gärna trotsa moden. Mamman säger att ja, men vi ska väl inte ska flytta ut alla möbler ur Gregors rum. Han kanske kommer tillbaka en vacker dag. Alltså, han kanske blir människa igen. Ja, och då så. säger dottern som först bara ville flytta några enstaka möbler. Då bestämmer hon sig för att alla möbler ska ut. För Hon vill verkligen vara den som bestämmer just i det läget. Mm. Mm. Det är någon slags högmod där, skulle jag säga. Mm. Ändå. Nej men jag tycker du, du satt Det var en fin, eh, fin bild du gav eh, Fin allegori Ja, jag vet inte Han nu kallas för religiös diktare eh, Vid vissa tillfällen Så det kan ju mycket väl finnas någonting där Ja, kanske mm. Något jag tänkte på eh, det, Har du hängt med någonting i sociala medierna? <laughs> Om Kafka? Mm. Eller bara rent allmänt? Rent allmänt för en av de mest spridda eh, Nyheterna idag Det är att eh, En genetiker Har kommit med en Häpnadsväckande teori Han menar att, att människan Är frukten av Ett samlag mellan en kimpans Och en gris <laughs> Alltså att eh, våra förfäder inte bara är aper Utan det är svin också Ja, spontant tänker jag att det ja. låter rimligt Nej, jag förstår det att, att du har dina tvivel och naturligtvis så har ju fått massiv kritik den här forskaren mm. men det motargument som nämns i artikeln, det tycker jag är lite svagt det är någon de forskare som säger att Nej, det skulle vara väldigt svårt för en gris och en kimpans att idka älvskog <laughs> och då tänker jag om det starkaste skälet mot hans teori är att själva akten blir knepig under de här djuren <laughs> ja. Alltså då står ju den moderna vetenskap på väldigt svaga ben alltså. ja. <laughs> Och det här gör ju att det är fullständigt kalabalik om DNA-forskningen tänker jag alltså, Allt är möjligt Räv och säl, du och lejon man Ja liksom i så fall Men nej, borde man inte, det känns som att man skulle kunna falsifiera det här lätt Det skulle man kunna göra Men titta bara på din näsa du har ju en utstående grisnäs så du har inte jo, en, jo. Jag säger inte att eh, vi på ett evolutionistiskt sätt inte är släkt. Alltså vi, vi är ju släkt med både apor och gräs liksom och blommor. Men eh, på långt håll. Ja, alltså... Men jag långt... skulle... Att, att, att vi har samma farfars far. <laughs> Att, mo att mormor är en gris Och farfar Det går ju lite längre tillbaka i tiden Jo, man, man, men någonstans landar vi där chimpans. då En chimpans och ett svin Har fattat tycker för varandra Och så har de eh, skaffat små eh, apgrisbebisar Och de här har sedan i sin tur eh, Idkatt älskat med varandra Och till slut så har det blivit eh, Människoarten Och det kan man bland se på våra näsor Menar den här forskaren och Man kan också se det på våra hårlösa kroppar etc etcetera mm. eh, och jag tänker så här att alltså, om det finns någonting som Darwin har lärt oss utöver sina teorier förstås, de har ju lärt oss jättemycket <laughs> så är det väl att man aldrig ska säga emot en ensam evolutionsforskare som verkar helt tokig. Alltså, det, det är liksom bäst att låta tiden döma eh, åtminstone om man är lekman som du och jag är. Alltså. Ja eh, precis, det blir på de, på de här grunderna precis som din eh, elev där eh, sa att Kafka var dålig då det, det blev ju inte så bra kritik eftersom den eleven kanske inte har kött på benen att säga det. På, på samma sätt så kanske inte vi har äh, kött på benen att kritisera den här forskningen. Då, men... jag, jag tycker inte man behöver så mycket kött på benen för att kritisera. Jag menar, hon var ju klartänkt, min elev. Ja. Hon, äh, jag tänker att jag var på spårvagnen idag. Mm. Och så var det två små barn, två små pojkar och deras pappa. Mm. Och så sa den ena, du vet man vill ju alltid inpa på sin pappa när man är liten och konstig. Och så sa han så här, jag hänger alltid i de här och har benen på de här, pappa. När jag var i spårvagnarna så alltså, hänger han typ i de här stålrören där och svängde lite med benen. Alltså lillebror kollade på honom och sa, varför? <laughs> det, är himla, det är så himla bra. Och att man liksom har den, det modet att kunna säga något sånt. Samma sak när jag läste en artikel i Värmlands folkblad där jag själv skriver ibland. Som handlade om ett upptåg i en av skogarna Där de hade gjort trollteater för barnen Och så skulle de gå in i trollskogen Barnen med sina föräldrar Och mm. säga en liten flicka Varför ska vi gå in i skogen när det finns troll där? Mm. Och det är också lysande liksom. Varför ska man ju det? Det är troll mm. där borta <laughs> Ja, man kan kanske snälla troll Men vad har detta, jag fattar inte riktigt Vad detta och grisschimpansen Hade med kaffe att göra det var ju mer att jag började fundera i de här barnen Att, att vad, vad sjutton vill säga sig egentligen Kafka Och kan man tolka det som man vill Och då tänker jag att åh, någonstans kanske man kan se det som Att uh, Kafka menade att, att uh, det fanns lite fler möjligheter Gällande vilka arter mänskligheten är släkt med Det var väldigt flum Jag vill egentligen bara berätta om den här grisen Och, och, och forskaren och hans teori Ja, ja, men det är journalisten i dig, Berätta Viljan, som kommer fram. Det tycker ja, jag bara är trevligt. Och så ja. är det svensk läran i mig som inte kan ge klara besked på vad man menar. Du ja, måste skriva bättre. Du måste bättre Det är jättebra, jättebra feedback att ge. Jag kan själv göra mig skyldig till det ibland. Och bättre. Mm. Men det intressanta jag tyckte när jag, när jag nu har researchat Kafka mm. var... Hur man eh, verkligen kan se världspolitiska konflikter och, och sådär i hans liv. Och det som har kommit efter. Mm, mm. För, för han föddes ju i början på 1880-talet. Och så dog han av, av tuberkulos i mitten av 1920-talet. Mm. Och mycket av det han skrev ville han ju inte publicera. Han publicerade ju den här förvandlingen under sin livstid. Eh, typ 1915 tror jag Aha, Så, ja. så mitt, mitt i första världskriget Eller i början på första världskriget Han, han föddes ju då i det landet Som var Österrike-Ungern Det var ju liksom en nation mm. en, en stat Och sen så dog han, och då var det bara i Österrike eh, I närheten av Wien så, så där ser man ju, alltså han är mitt i, i första världskriget Sen då så gav han sina, sina texter till En kille som heter Max Brod Och bad honom att bränna allt han hade skrivit efter att han skulle dö då, för han visste att han skulle dö eftersom han var sjuk uh -huh. och Max sa att han kan göra <laughs> så men, men Kafka tog inte tillbaka böckerna ändå, och sen så flydde Max till Tel Aviv och det var innan Israel hade blivit ett land av FN, så han flydde dit i slutet på 30-talet Mm. Eftersom nazismen började komma. Och, och om man tittar på Kafkas syskon då. Så hans bröder dog som väldigt, väldigt små barn. Men och så hade han två, tre systrar också. Och de dog sen i, i koncentrationslägren. Och mm. nazisterna gjorde ju det som, som Max inte ville göra. De brände ju hans böcker sen. Ja. Mm. Men Max hade ju med sig massa. Som han sen. För jag tror inte. Jo, Max fortsatte att publicera några böcker, jag vet inte exakt vilka. Men då eh, gav Max, sen när, när Max dog på typ 60-talet, så gav han det till sin sekreterare. Eh, som också verkar vara hans, eh, hans ragg. Mm. Eh. Klassiskt läge. <laughs> ja, det, det får man nästan säga. Det, det är många som råkar ut för det. Sekreterare som blir ihop med sina chefer. Och hon dog sedan nu då för en handfull år sedan i, i USA. Och hon blev 101 år. 101 år. Och nu så har... Och på, var det, I slutet på 80-talet, 1980-talet. Då gav hon ut ett originalmanuskript till processen. Och sålde Oj. det för, för 2 miljoner dollar. Så fick ju ganska bra med cash för det. Mm. Men utöver det så gav hon inte ut någonting utan liksom... Höll på det, nästan som Kafka ville då Men nu när hon är död så, så, är det, så är det en konflikt För hennes två döttrar då Som har fått ta över den här lådan Med, med texter från Kafka mm. de, de, vill gör, de vill inte göra en invitering På texterna utan de vill sälja detta För kilopris Alltså att man ska liksom Ha en aktion där man säger Ja ah, den får köpa ett kilo Kafka texter Random. Är det ett sjukt ovärt sätt Att, att sälja hans texter på jag tänker mig så här, då är det antagligen bara skit kvar. Ja. För så är det ju alltid med de här blandsäckarna. Så man kanske, när det är något så här, Ta, få en slumpvis grej på köpet. Det är ju aldrig något bra man får i det läget. De måste ju säkert titta på detta och bedömt att det här är inte något vettigt kvar. Men det känns som att det är en person som Kafka som till och med bad alltså att alla hans främsta verk skulle bönnas efter hans död. Mm. Han måste ju ha slängt det mesta av skiten han gjorde, tänker jag. Ja, om man inte sant. likställde skiten med sina främsta verk För mm. han verkar ju ha varit ganska självkrit som du säger Ja, men det kan ju också vara så här gamla kollegieblock Som man har skrivit ner Alltså vad fan som helst i ord och sånt där ja, ja, som man gör Nej ja. men jag vet att alltså, det är klart att det har ett värde Men det kanske, värdet kanske höjs om man inte vet vad det är det Var min första eh, misstanke då Men det var Judith Butler som berättade om detta som mm -hmm. jag blev inte berättad om ja, ja, precis. Ja. hon precis som som um, Frans då är ju av judisk börd mm -hmm. men, och, men hon är ju väldigt kritisk i Israel och det vet jag inte riktigt hur Kafka tänkte, tyckte om det men Max var ju väldigt mycket för en, alltså han var ju sionist. men judit är ju eh, väldigt kritisk mot Israels politik Mm. Och det ju för bojkotter och sådär. Eh, och nu då, för, för de som de fattar det, så, så har de inte fått sålt de här böckerna, till, eller texterna, till kilopris. Eh, utan det är som en konflikt där eh, det stora biblioteket i Jerusalem hävdar att de, det här är texter som tillhör dem. För att det, detta är texter som tillhör det judiska folket. ja Eh, sen så finns det arkiv i Tyskland som hävdar att eh, det tillhör dem För att detta är, tillhör det tysktalande folket liksom. Eftersom eh, frans då var tysktalande mm. Ja, det är värst vad du kan ah, om, men, ja, ja. Kommer det att sluta någonstans, eller har det slutat? Ja, det här kommer ju då till antiklimaxet Att jag vet inte riktigt vad det blev av det här om, om nej, det, nej, nej. För, för, det, för det här har ju gått till rätten nu på något vis Så det var det Um, som som Judith berättade för mig Battler. Vilken värståt stegring där. Det är ett antiklimax som också säger. <laughs> <laughs> alltså jag, jag undrar hur brydd uh, Frans Kafka. Jag kan ju lite om personen Frans Kafka, men jag undrar hur brydd han var egentligen över såna internationella frågor och så som du nämnde staten Israel till exempel. Mm, mm. För jag jag vill minnas att jag har läst uh, något utdrag från hans dagbok där han uh, skriver uh, det var ju nog i samband med första världskriget- och han skriver att något land har förklarat krig- med något annat. Österrike och Ungern- har idag gått i krig med Ryssland- något i den stilen. Mm. Uh, han skriver den meningen. Och sen nästa mening- simmade på eftermiddagen. <laughs> det är så himla värt. Alltså, han verkar inte ha- klivit ur sin egen bubbla- särskilt ofta. Nej, Nej, Nej. Och, det, och han publicerar- väl någon, något brev- till sin far- Precis i slutet på första världskriget också. Liksom han verkar, jag jag blev lite förvånad över hur man kan låta vardagen bara pågå i första världskriget. Det var det värsta som hade hänt då. Men det är klart, det måste du göra. i flera år. Det kan man inte bara hålla på krig hela tiden. Mm, mm. Så på något sätt så är det väl fortfarande rimligt att liksom, livet för vanligt folk fortgår. Men det var ändå konstigt att, att sådana här stora verk kom ut mitt i brinnande krig. Får jag, får jag säga någonting om texten? Det känns som att vi har spånat ur. Nej, nej, jag vill... jag tänker att, att, att ja, det är, är, det, är det inte märklig att, att den inte är speciellt realistisk gällande just Gregor Samsa- Men att hans rörelse mönster, alltså hur han rör sig som en skalbagge för, eller insekt. Först måste man göra det här och man måste använda små benen. Det är skönt när man ligger under soffan och de trängda lägen. Alltså, Det är ju väldigt realistiskt. Mm. Och, Sen tycker jag att familjens reaktion, förutom att de accepterar honom som en familjemedlem vilket är lite märkligt, måste jag säga. Ja, att de tror att det är en förvandling och inte bara att han är uppe eller försvunnen och att det är något helt annat där. Precis. Så är den också relativt realistisk. så De blir ju skräckslagna av att se honom mm. helt enkelt och de ryggar tillbaka. Hans chef i början av berättelsen blir ju livrädd och tar knappt. Han säger typ, hur? Och sen, sen flyr han liksom... Så jag tycker det är en märklig blandning mellan surrealism och, och eh, riktig realism. Alltså, det är, vet inte om man ska tolka det som att Gregor Sams är sjuk i huvudet? Eller? <laughs> Möjligen. Ja. Men det tror jag inte att man ska göra. Eller, Nej, jag tror inte här... För eh, då, hade ju, då hade han ju inte dött så i slutet, tror jag. Om det Nej. bara hade varit psykiskt sjukt. Sjukdom där då. Ja men jag leker ju bara med olika tankar Jag försöker att få, få igång ett samtal Jag Det är av den här äh, grisforskaren också Jag menar, du Man måste ju man måste plocka fram alla idéer man har Ja, ja men det, det är rätt och riktigt Skrimslen. Försäkta att jag äh, Hugger Helt okay. uh -huh. v okay. Vad tänker du Vet du någonting om elektrifieringen av Europa Uh, du menar. Uh, alltså, nej, man när fick i, i nej, man fick gatlykter i Österrike-Ungern till exempel När man fick Gatlykter i Österrike-Ungern till exempel Vet du, jag har glömt bort <laughs> alla de detaljerna uh, Nej, jag, jag har aldrig vetat det heller uh. För, Jag reagerar på det För det stod någonstans att uh, det elektriska ljuset från gatlykterna mm. kom in i rummet liksom och det här var en bok som han skrev den 1912 Och då tänkte jag så här vad fan, har redan fått upp gatlykter? Men elektrifiering Återkommer ju i berättelsen De här äpplena när de åker framåt De beskrivs som att de laddade Med elektrisk ström Så det kanske är något, något medvetet tema och det, kanske, och, det, och det kanske var nytt då Att det ligger? Alltså man pratar mycket om det som precis har kommit Eller, mm. det Är det lätt att vända sig till det? Jag bara reagerar lite på det. Jag tror jag blev förvånad att det hade kommit så himla tidigt. Absolut. Det är, det är underligt. Väldigt mm. underligt. Mm. Känner du att det är en skräckberättelse? Ja, man... Jag blir inte rädd av den som att det är ett monster som är där. Men jag blir ju rädd, rädd. Jag tycker man ser äckliga sidor hos människor. Det gör man. Den är väldigt obehaglig. Ja. Berätta vilka äckliga sidor man ser hos människor Ja men just det, det som vi var inne på förut Att man bara är värd det man producerar liksom. mm. Att så fort När han inte längre Försörjer dem och kommer med gåvor Och, och ger dem pengar och sådär då, då är han inte värd någonting längre um, Och Ja det, det, det tänkte jag på Ja, och hur de behandlar honom ser man. Alltså misshandel och lågord och eh, allt mm. det. Man kan ju ju sig relatera <ganska, ganska rejält om man själv hade sett en enorm insekt och ens ja. borrar hade varit borta. Då hade man ju kanske inte varit så snäll mot den här varelsen. Man kanske Nej, men det. det är väl just det att de hittar så här allmän, eller de, att han har hittat allmänmänskliga fenomen mm. och, och lyfter fram dem. Och det är det man äcklas lite grann över då. Eller jag. Absolut. Det håller jag med om. Vad jag tänkte på. Han, han har ju liksom sett tillskrivits en, nästan som en profetroll. Dels det här med processen då. Att han förutsåg det här byråkratisystemet som sen kom i, i Sovjetunionen. Mm. Vad jag tänkte på i förvandlingen. Är ju liksom nazismens avhumanisering av människor. Mmh. Och, det ligger nog någonting där Och att eh, det sker här nu med, med han som skalbagg, att, de, att han förlorar det värdet som han, Det mänskliga värdet han hade um, Och just att han Då skulle benämna sig som Ohyra i början mm. Och det var väl också en term som nazisterna Använde just mot judar Ja, de kallar dem för ohyra Och kackelackra för mig också Men att man kallar dem för mm. Tycker du att det, var, att det var En bra bok? Ja, eh, mm. det tycker jag. Den. Ja, verkligen. Den, eh, den, den gör ju att man tänker på liksom reflektera kring eh, sådana här fenomen. Mm. Jag tycker också att den är bra. Alltså, men nu blir jag ju det jag själv eh, avskyr. Jag blir en person som, som offentligt går och talar om hur bra kafka är eh, men jag, jag må, man kan inte säga något så mycket annat alltså det, det är ju en fantastisk text Med många bottnar Och ja. som vi har pratat i nu, ja, Vad ska, kan det vara, 40 minuter med, Till och från några minuter om det här Visar ju verkligen att, att det finns ju saker Att läsa ur den ja. Det finns naturligtvis mycket mer 40 minuters samtal att klämma ur den här boken Men man får väl på något sätt Tänka att, att vi inte har den intellektuella Kapaciteten att, att gå in på Det riktiga djupet med den men, och just det också att man klarar av att skriva det Och, och hålla det så pass kort mm. Det är också bra Jag gillar ju enkla berättelser Jag gillar det enkla språket det är, mm. den, den kommer ju att stå sig Den kommer ju att verkligen Stå emot tidens tand Den här romanen kort ja. roman, lång ja, Det är svårt Det är svårt att, att... Förvandlingen Vi kan bara kalla den förvandlingen Det kan vi göra De förvandlå är det originaltiteln? Ja, det är det. På tyska. Jag, jag tycker uh, den engelska är snyggast. Metamorphosis. Den är rätt läcker. Uh, boken som du har läst, har den en insekt på framsidan? Ja, jag, det kanske vi ska säga då också. Jag, jag har läst en lättläst variant av boken. Pinsamt. Uh, ja, pinsamt. Men det var, jag skyller på att uh, den originalvarianten var utlånad på biblioteket. Men jag har också lyssnat på den engelska ljudboken. Mm. Jag måste säga att de följde varandra väldigt bra. Även om lättlästa kanske var bara en hälften eller en tredjedel så lång. Slutade den lättläsa lyckligt? Nej, nej, nej. nej. det var nej. inga sådana skillnader, skillnader egentligen. Utan det var kortare, kortare beskrivningar bara. Jag måste ju få säga nu att, att det, är, det är inte pinsamt att läsa en lättläst version av en bok. Och... Liksom, det, det är inte, jag måste säga, skojade grann Och det var ja. smaklöst ja. Nej, men det, är, det är ju coolare att läsa än svårläst <laughs> det, det, får, det får stå för dig Ja, Det, det, ju... det kan <laughs> ja. <Men>, eh, <laughs> jag stå för är... I alla fall, det, det var ju bilder i den här boken också som jag lånade, den lättaresta ja. varianten Och det är Jon Jens Andersson som har målat den Och han vann pris eh, för liksom, bra illustration. För den, för den här insekten på framsidan som jag gjorde. Ja, men han, det är en bild var tredje sida ungefär. Mm. Eh, yes, Anledningen till att jag frågar är att, att Frans Kafka verkligen inte ville att insekten skulle avbildas på omslaget eller på någon annan bild. Han får, han får nämligen veta att en konstnär som heter Ottomar Starke ska göra omslagsbild till hans bok. Mm. Och då säger han så här, citat. Jag har nämligen fått för mig att alltså sin citat. Jag har nämligen fått för mig att starke som ju ändå sysslar med att illustrera kanske tänker avbilda själva insekten. Inte det, bara inte det. Jag vill inga lunda begränsa hans konstnärliga frihet utan bara vädja till honom utifrån min av naturliga skäl större förtrogenhet med berättelsen. Själva insekten kan inte avbildas. Den kan inte ens visas på avstånd, slut citat. Och det, det, det stödjer ju, jag vet inte om vi har myntat den här tanken, att, att uh, han med insekt kanske inte menar direkt uh, någon insekt som vi känner till, utan han kanske talar mer billigt då. Du var inne på det här med nazisternas uh, ja. uh, degradering av människorna till insekt och sådär. Men otomal starkt... Otomar Starke löste i alla fall problemet genom att rita, teckna en bild på en person som har just har tittat in i ett rum. Och så grär man sig och han gravar ansiktet i händerna. Så då anar man ju att där på insidan finns något obehagligt. Och det kanske är pappan då som står med händerna i ansiktet i händerna. Här kanske Jens Andersson då har, har varit med på noterna. För insekten, insekten på framsidan, där, den, där liksom står det förvandlingen- mm. Och där har de format texten lite grann som en kropp. Och så sen så har de bara sex ben som går ut från sig. Och genom hela boken så tror jag faktiskt inte att, eh, att han har avbildat någon. gång. Utan det är bara alla andra karaktärer. Berätta nu varför det är så viktigt med att den har sex ben på omslaget. Ja, insekter har det. Ja, okay. Spindlar har åtta. Förstår jag. Man ser ryggen här på en, en sidan, sedan 31. Mm. Ja då var han med Då kanske han inte hade tagit hänsyn till Kafkans önskemål helt och hållet Nej men å andra sidan Man måste tänka att författaren Slutar äga sitt verk På riktigt efter att han är gett det Eller hon har gett ute Jag menar då är det lika mycket läsarens verk Jag vet inte samtidigt kan jag tycka att det är en om man ska ta vara på dens önskemål. Men det, och där på tal om det så tycker jag det är lite intressant. Tycker du att det var rätt av, av Max att eh, ge ut böcker och behålla dem istället för att elda upp dem? Det måste jag säga att det var faktiskt. Och eh, just det här du sa att Kafka själv inte klagade när han sa att han inte skulle, att han inte skulle bränna dem. Ja, han, han tog inte att, tillbaka att, dem i alla fall. Nej, precis. Det visar ju kanske att, att Kafka, att han spelade en roll, du vet. Ja. Att han... Eh, Säger, nej du får absolut inte ut de här, det här är skit Och så säger den andra, nej jag ska spara det här han bara, Ja ja men det är ditt ansvar och så säger, Att han är liksom Han är lite kokett men han vill inte visa det Ja men det, det, jag, jag håller med om det Så tror jag också att det är jag, jag har ju en bild av Kafka på min utgåva Av förvandlingen här mm. han vara var en, en liten, lite av en snob Tycker jag uh, Mån utseende, stilig Klädd i långrock och, och hatt och eh, kavaj och, och slips. De som är verkligen förtroende med Kafka kanske sätter kaffe till vrångstrupen nu. Men eh, det är min uppfattning. Han var inte någon som, som uh, undvek att raka sig på morgonen, så säger jag. Mm. Nej. Han, han var väl någon övre medelklasser där, va? Det måste han göra. Vad arbetade han så? Han var, han, uh, arbetade alltså. han, han var uh, någonting med försäkrings... Han var ju högutbildad i alla fall. Tjänsteman var han, ja. Just ja, men det var inom något försäkringsföretag. Liksom. Så alltså han skrev ju på sin fritid. Ja. Det var inte hans sysselsättning. Sex det var lustigt. När jag läste litteraturvetenskap, jag skulle, jag skulle opponera. Det vill säga, jag skulle ge kritik till en uppsats som någon hade skrivit om. Mygul Axessons så nämnde jag som bara som en kriosegrek, ja, Michael Axesson, hon är ju socionom. Alltså, hon har arbetat som tjänsteman. Då sa min lärare vid universiteten, sa ja, det är många författare som har varit tjänstemän. Det är Michael Axesson och så Frans Kafka. Eh, så var det tyst. Då sa sen, ja, det var väl de. jag Ja, det var, ja, var det. Du, i, i bokpalt, det kanske vi ska nämna, så vi kommer ju avsluta varje avsnitt, eller i alla fall tar det ganska långt bak i avsnittet, att en av oss nämner tre stycken verk som är tänkbara till nästa avsnitt. Alltså, ett av de här verken ska vi läsa och då får den andra personen eh, välja ett av de här tre som listas. Det säga, och idag är det jag som väljer. Ja, och det är jag som säger tre stycken verk och du ska välja ett av dem. Ja, så det skulle vara lite intressant att höra några av vilka det är. Mm -hmm. Okej, okay. nummer ett Det första verket som du har att välja på Det är uh, Mörkrets hjärta av Josef Conrad Är det den som uh, Apocalypse Now bygger på? Precis, men i Apoka Apocalypse Now Som är en film av Francis Ford Coppola uh, Kretsar handlingen kring Vietnamkriget Men mm. uh, Josef Conrads original Utspelar sig i uh, Kongo under det belgiska Kolonialismen och mm. visar väldigt tydligt upp kolonialismens brott mot mänskligheten. Eh, annars så är det i stort sett samma sak. Han åker, eh, han åker båt, eh, berättelsen igenom, på jakt efter Kurz. Som eh, den stora, stora fienden, om man nu ska säga så, i eh, berättelsen heter. Uh -huh. Ja, han den, har fått den ligger bra till, till saker, hittills då. kan jag säga. Vad sa du? Den ligger bra till hittills kan jag säga. Ja, ja det ska bli spännande att se vilka utmanare. Mm. Nummer två eh, på den här listan det är flickan i frack av Jalmar Bergman. Och eh, Jalmar Bergman, han är ju en svensk författare som ibland anklagas för att vara fader till den svenska romanen. Det vill säga att han, han eh, skrev på, han skrev väldigt bra romaner och han eh, använde freudianismen. Uh, han, han förde in fråganismen i svensk skönlitteratur kan man säga mycket det här om att, att man är ödesbestämd, inte ödesbestämd men att man, man agerar mot sitt eget intresse rätt ofta att man har dåda drivkrafter uh, men flickan i, i fracka är faktiskt hans, uh, hans gladaste text skulle jag säga, det är lite grann som en en, uh, en kärlekssaga på sätt och vis, samtidigt som den fortfarande har den mörker som Hjalmar Bergman ofta förknippas med Fast det ligger långt under ytan. Har du det... förr? Nej, nej ja, det har jag. Men det var länge sedan jag har gjort. Ja. <laughs> den är väldigt kort i alla fall. Så den, den öser man rätt fort. Samma sak i Lime och hjärtat, de är båda kort romaner. Men Flickan i frakten nu spelas i alla fall kring sekelskiftet 1800-1900. Det är i en småstad i Sverige, bland borligheten i den staden. Och så är det en ung flicka som heter Katja Kock som av eh, någon anledning eh, det har med könsordetvis att göra förstås eh, klär på sig en frack och beger sig till studentbalen i kläden. Och det blir ju en enorm skandal. Verkligen. Och eh, berättelsen handlar då om hur, hur folket i den här småstadens borgerlighet reagerar på att de kommer till, till baren i klädd frack, någon är kvinna. Mm. och eh, Samtidigt hennes... Eh, hennes vänskap med olika personer Och hennes relation till sin far och sin bror och Den är väldigt rolig och varm berättelse Och välskriven En, mm. en pärla i den svenska litteraturen Måste jag säga mm. Det är nummer två Och så nummer tre Det är Odysseen av Homeros Du <laughs> drar till med den Den har gett ja. mig på för Utan säga. större framgång Odysseen av Homeros Är nummer tre Okej. Okay. Uh, den, den behöver ju säkert ingen närmare introduktion. Nej. Men Ja, ja den här Flicka med frack låter intressant. Men mm. uh, Kongo är mm. intressantare. Okej. Okay. Så jag väljer mörkrets hjärta. Du väljer Mörkretshjärta, Josef Conrad. Okej. Okay. Då är det den vi läser till nästa avsnitt. Ja. Uh ja. -huh. Mm. Ska, ska vi avsluta där då? Det kan vi faktiskt göra Så kan vi väl rekommendera att alla som har tänkt att lyssna på nästa avsnitt också Passa på att läsa i hjärtat till nästa gång mm, och Den är kort som sagt, så det går undan ja, det är ett bra argument Det är det faktiskt Ja, det är oväntat bra Eller inte oväntat kanske Ko oh, shit, så bra. Onödigt bra mm. Man önskar ju att man hade Bort böcker på andra grunder Just här i början har vi bestämt att vi ska ta lite kortare texter Just för att vi vill se hur mycket vi hinner med Och sådär Och hur snabbt vi kan arbeta Hur snabbt vi kan slänga ihop ett avsnitt mm. Men vi kommer ju ta längre och längre texter Vi börjar ju flirta lite grann med det redan nu I och med Odyssén Som inte är en kort roman Utan det är ett fett epos På massa sånger mm. eh, Korta rader så, så på Det beror så på van. Lasmus alltså, det. Ja, det jag. <laughs> Den jag läser det korta rad Lite, ja, men så ska vi säga så då Tackar för de som har lyssnat och Hoppas att de likar oss på Facebook Och skriver någon film till oss Absolut, det gör vi Tack så mycket för att ta ja, tack. Hej hej Hej då